Doctor Faravoie de Molière în fac ce vreau Eu sunt stăpânul aici și eu poruncesc Da? Eu-ți spun, Ganarel, bărbate Că vreau să te porți pe placul meu Nu m-am măritat cu tine ca să-ți îndur pădrele Martin, Martin, ce să ești Câte dreptate are Aristotel când spune că o femeie e mai rea decât un drac Uite, uite ce deștept păi, ești Uite, cred că-ți deștept Arată-mi de lemne, un meșter de surcele în stare să judece ca mine care să fi slujit șase ani la un doctor vestit și care să fi știut în tinerețea becedarul pe din afară. O blestemată să fie ziua și ceasul în care m-am dus la primărie să spun da. La fel să fie încornoratul de notar care m-a făcut să-mi scălesc pieirea. În fiecare clipă, Sganarel, bărbate, ar trebui să mulțumești că e o nevastă ca mine în soțioare, mi-ai făcut multe cinste și am avut de ce mă mândri în noaptea nunții. Dar să nu încep eu acum să vorbesc, aș putea spune niște lucruri. De ce? De ce ai spune? Gata, ajunge, destul. Ajunge că știm noi doi și mulțumește-te că ai avut fericire să mă găsești. De fericirea să te găsesc! Un bărbat care m-a adus la sapă de lemn, un stricat, un hain care mănâncă tot ce am. Nu e adevărat, o parte o deu! Da, da, care îmi vinde de unul câte unul toate lucrurile din casă. P asta înseamnă să trăiești din ce ai, Martin Care mi-a luat până și patul de sub mine! O să te scol mai de dimineață! Nu ne-a lăsat nicio mobil în toată casa! O să ne fi mai ușor la Și Care dimineață până seara nu face decât să joace și să bea! Ca să-mi treacă de urât! Ce să da? fac, Martin? Da. atunci eu ce să fac cu toată familia pe cap? Faci-ți da, place! Cu patru vieți copilăș în spinare Pune-i jos Da, da, care-mi cer să le dau de mâncare De le bătaie eu când mănânc și beau bine Vreau ca toată lumea să fie sătulă ca mine Ui, crezi, bețivanule, că eu am să țin dur veșnic O prăznicia și desfrâ Nevastă, hai să nu ne aprindem, Și că nu o nevastă. să găsesc nici locul să te fac să-ți vezi tu de treabă Nevastă, știi că nu sunt prea răbdător din fire și că am mână grea Ce, oh, oh, mi-e frică mie de vorbele tale Dulcea mea gomoare, o să o să- o să te scarmă, nu? O să-ți spinarea! Nu le ne merge, Nicole! ticălos, A, va să zic o zic cu Da, ține atunci! Ce ticăloșii al naibii meric au să-și bată nevasta păcătoțul. Azi, așa vreau că să mă bată. Domnule Romea! tu atunci altceva! Dar ce, crezi că dacă mi-ești vecin fost să te în casa mea? Am greșit! Ete neobrăzatul, nu de el voie bărbatului să-și bată nevasta! Dar nu mai zic nimic! Aveți ți de treabă! Nu mai scot o vorbă! Ete-mi place mie să mă abată! Dar sunt de aceeași <sus> Nu mă bate pe socoteala la tale! E drept? A, ce prost! Ești un prost! Că te amesteci unde nu te privește! Na! Ah, ți ganarel Îi cer iertare din toată inima dă înainte scarmă -no, ți bine nevasta Te mai ajuns eu dacă vrei Da și dacă n-am poftă Asta e altceva Vecine Robert să știi că îmi bat nevasta dacă vreau Și nu bat dacă nu vreau da, da, foarte da, da, da. Bine. E nevasta mea Nu o -mi da, da, da, -o -mi suni, mi a numitare Nu o să-mi spui dumneavoastră ce trebuie să faci da, Și ce da, să nu fac pirește. Ești un obraznic mama, când te amesteci poale altul află afla că ciceros să nu spăjui, la unde nu ți pierde nasul. ha ha ha nostru. Hai să ne împăcăm Ai, hai, ai de în Asta nu-i nimic Ai, ai, hai, Nu vreau Ne vesti Nu vreau, nu vreau, nu vreau să-mi treacă furia Băi hai că n-a fost nimic Lăsă-mă-mi Hai, că ne m ai bătut prea rău nu. nu vedem în următoarea, <laughs> hai să mi-o plătești tu La, la, nu le pune și tu toate la inimă Astea-s doar nimicuri dar care sunt chiar folositoare În dragoste din când în când da. Cinci, 6 lovituri de nuia Între oamenii care se iubesc Nu fac decât să învioreze iubirea da. La, Hai, hai, nu te mai hai, uite, Mă duc în păturești Și îți fac peste 100 De legături de surcele Ce Surcele Așteaptă tu că oricât m-aș preface n-o să-mi treacă furia Pentru loviturile primite ți-o plătesc eu cu vârf și îndesat Avem noi la îndemână în mijlocul de a ne răzbuna pe bărbat Dar asta ar fi o pedepsă prea gingașă pentru un golan cal meu Eu vreau o răzbunare... Pe care s-o țină minte treaba la că -mi -și? Da, Nu știu da, pe cine da. dracu o să găsești. Ei, ce vrei bietul meu, Luca Trebuie să facem cine cere stăpânul Și apoi trebuie să ținem La sănătatea fetei lui De pe urma căsătoriei amânată Din pricina bolii, O să ne alegem și noi cu ceva e se mână largă și bogat Așa că tatăl ei stau în să și îl facă în genere, pe când acel leandru pe care el iubește, nu are nicio șansă pentru că-i săracă. Ce -aș putea da. eu să nascoc? Ca să mă răzbut Și ce trăznai A putut trece prin cap stăpânului Vezi bine da, Valer că niciun doctor Din cei mai gorozavi nu i-a găsit Ei, dar Luca, prietene Nu știi vorba că cei ce cauți Găsești tocmai acolo unde nu te aștepți. Nu, trebuie să e? mă răzbun Trebuie, trebuie, trebuie Lobiturile <sus> de băți mi s-au pus pe inimă Domnilor <sus> da. Da? Mă rog să mă iertați, dar nu v-am observat, știți, ha, caut ceva, ce, ce nu găsesc, Aha. și de-asta eram pe gânduri. A, fiecare uh. cu grijile lui pe lume, și noi căutăm ceva ce-am dorit să găsim. Mm, da? A, da, da, dar s-ar putea, putea să vă fiu de vreun folos. Da? Ha? He, atunci aflați că noi căutăm un om deștept mm -hmm. <hă>, Un doctor iscusit în stare să vindece pe pata stăpânului nostru Care uh. s-a trezit deodată, mută He, Mută, mută, așa cum aha, auzi aha. Până acum niciunul din doctor n-a reușit să o vindece Dar știți că sunt uneori oameni care posedă leacuri minunate Taine neștiute He, Și noi așa ceva căutăm Băi, ce grozavă răzbunare Voi pregăti liscanarele Stați, stați, stați, stați Ce, ce? Stați Nici n-ați fi putut nimeri mai bine Cum? Da Noi? Noi avem aici cel mai minunat om din lume Pentru bolile fără lac e, Și unde putem găsi acest om? Ei, uite Unde? colo! Unde? Uite-l colo! Și omoare timpul tăind lemne Un, un doctor care taie da. lemne? E, Poate vrei să-ți spui că și-o moară vremea Culegând ierburi de leac Nu, no, no, e un om minunat e. E, Umblă cu capul în nori Aha, așa. E ciudat, iarțăcoț, e plin de toane e, e, Niciodată nu-l iei drept ceea ce este Așa, așa, așa Îl se preface că nu știe nimic și, și ține învățătura numai pentru el e. Fuge ca de dracu de orice prilej de folosi Darurile minunate pe care le-a natura Aha. Pentru treburile doctorice. să te minunezi, nu altceva Toți oamenii mari au trăznăidat Așa este Întotdeauna la un card de știință Au și un grăunte de nebunie Dar nu că nebunia asta e mai mare decât v-ați putea închipui Așa? Da, pentru că el pentru a recunoaște câte știe te el trebuie, trebuie mai întâi să-l iei la bătaie. la bătaie La bătaie? Așa că ce să mai zic? Luați fiecare câte un băt Așa? Și croiți-l bine până recunoaște că e doctor Ce să facem? Așa facem și noi când avem nevoie de el Ciugată nebunie E adevărat, da, după asta o să-l vedeți că face minunat. Și, și, și cum îl cheamă? Că îl cheamă Sganarel Ganarel? Da, e, e, e, ascultă E adevărat că e atât de iscusit precum spui? E, na Ai hm. E un om care face din alea, din alea nefăcute mm -hmm. Acum șase luni toți doctorii credeau despre o bolnavă că e moarte de peste șase ore Așa Lumea o și pregătea de mormântare L-au adus cu sila pe Sganarel Care i-a turnat în gură o picătură de, de, nu știu ce Nu, nu știu ce? Mm -hmm. așa și Și pe loc femeia s-a scurat din pat și a început să umble prin odaie <coughs> e, e, e, de cum? Ca și cum nimic nu-i s-a spus Într-adevăr, Trebuie e, să fi fost o picătură de seamă de aur Da, hmm? da, da, da, da, se prea poate da, da, da. A, nu, nu sunt nici trei săptămâni de când un copil de 12 ani A căzut din vârful unui pom Așa. Și a sfârma capul, brațele și picioarele da. Nu s bine omul nostru că l-a și frecat pe tot trupul cu nu știu ce Nu știu ce? Pe nu știu ce ale, fie. ale fie, aha, da. Pe care doar el se pricepe să o meșterească Și ce mai... Pe loc copilul și-a luat picioarele la spinare <sus> Și-a fugit să se joace în bile. În bile! În bile! În bile! Asta e omul care ne trebuie. Să știi că omul ăsta cunoaște toate mai urile Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru bucuria pe care ne-ați făcut-o. Mă rog, nu nu cumva să uitați ce v-am spus eu la început. pe dracul astea. Nu Că dacă e vorba de bătaia. Îl tragem noi să-l facă. Bine, bine, bine. Rămâneți cu bine. Cu Să aveți noroc. Și nu uitați! Nu, nu! Ada nu, de nici o grijă, nici o Dragă Luca, am avut mare noroc să ne iasă femeia asta în drum Și eu nu cred că o să o scoatem bine la cap Hai, hai, hai hai el Asta să fie cel care taie lemne și cânte Pe legea mea a muncit destul ca să-i pot trage a, ia, ia să mai resuflu puțin. Uu, sorcele astea sunt de-al naibii de sărate. Hai, de sărate. Tate, valeri, ia, ia, ia, ia, ia, ia, să ia, ia, da, da. Pe da. dumneavoastră, nu cum vă cheamă Zganarel? Cum? Cum? Vă întreb dacă nu sunteți dumneavoastră un domn care se numește Zganarel da, da și nu, asta depinde de ce vreți cu el Nu vrem decât să-i arătăm toată cinstea pe care i-o purtăm da, Dacă da. e așa atunci eu sunt cel care se numește Da, Domnule, da. suntem încântați să vă vedem. Ba. Am fost îndreptați către dumneavoastră pentru ceea ce căutăm și vă rugăm fierbinte să ne dați ajutorul de care avem mare nevoie. Dacă e ceva, domnilor, care privește mica mea gustorie? <gânt> la dumneavoastră. Domnule, e prea mare ca pe care îl faceți. <gânt> domnule, domnule, nu trebuie să vi se pară ciudat că venim la dumneavoastră. Oameni, sunt întotdeauna Căutați și noi Știm de ce sunteți în stare da, E drept domnilor că nu mă bate nimeni Pe lume în surcea Eu nu fac treaba asta de mântuială Și când iese din mâna mea Să știi că surceaua E surcea e, a, Nu mai pot zice nici e, Dar nu e vorba de asta Le da, și vând cu 110 bani Suta a, da. Domnul, domnul zganare, noi... da știm cum, cum stau lucrurile. M, m, m, m, dacă știți cum stau lucrurile, atunci știți că așa le văd. Da, no, no, le văd no, no, no. să nu ne mai batem joc. Da, dar nu mă da. joc deloc, dar nu pot să las nimic. No, nu, nu, no, nu, no, no. vă rugăm să Poate să niște, În altă parte mai ieftin, poate, da, da, da, dar, da, dar da, sunt da. surcele între surcele, să știți, surcele e să știți. Mă rog nu, pe ce este? Asta-i prețul Asta-i prețul mai mult. domnule Zganalel Se poate ca un om ca dumneavoastră Să se țină de caragioznicuri De astea grosolane Și să se coboare până vorbi astfel Ca un învățat ca dumneavoastră Un doctor faimos Cum sunteți Să vrea să ascundă de lume darurile frumoase Pe care le are vă rugăm, domnule Nu vă mai feriți de noi Ce tot vorbiți acolo Păi ce de prefăcătorie Asta, domnule, uite, popa nu e popa Dar da, da, da, nu se închide Noi, nu, noi știm ce știm știți, Da, ce aveți da. cu mine? Oh, drept cine mă luase? Drept ceea ce sunteți Drept un mare doctor ha! Doctor ești tu Eu nu sunt și nici n-am fost vreodată Să știi Luca, Luca, l la pucat nebunia a, a, Domnule Zganare a, Nu zi, zi... mai osteniți să spuneți Nu, ca să ajungem să luăm măsuri Pe care nu le-am dorit Zău, să luați zi... ce? Măsuri, măsuri care n ar măhni da, peste măsură. Nu, nu trebuie să l luați, Da, eu nu sunt doctor. E, văd că trebuie să folosim neacolo ăla. Domnule, dom da. Dom eu vă rog încă o dată să Mărturisiți ceea ce sunt Medrăcie, dar nu ne mai pe așa Nu oală seacă și-ți pe față Că sunteți doctor Dar ce mai tăgăduiți Când de știu tot ce știe Dar de ce atâtea n-ați Domnilor, și l-am murit o dată că nu sunt doctor Nu sunteți doctor? Nu, adică nu ești doctor? Nu, Mai dacă nu, nu Fiindcă așa doriți N-aveți da! Da! Da! Da, da. Sunt tot ce vreți să fiu, tot, absolut tot e, ce vreți să fiu domnule, da. de ce ne să luăm asemenea a, măsuri? Ca să ne supuneți la obligație de a vrea rupe pe spinare Mă doare în suflet E să cred dacă nu mor de necață, că am tras așa, așa, așa, ca un bun. Da, și eu, și eu Dar ce n m-am visat măzărit, domnilor Rog vă, vă, vă arde de glumă sau va să așa să bate câmpii când C îi dați zori că sunt doctor C Oh. Tot nu va a trecut? No. Iartă, găduiți, ca sunteți doctor Se mai ia dracu dacă sunt. Vă ah. să zic că degeaba tot nu ești doctor? Nu no. Nu sunt l lovim arciuma să Atunci oh, trei <p> <peaceful> ah, ah, ah, ah, ah, ah, Bine, domnule, bine, gata, da. gata, gata ah, Dacă așa e, vreți, e, vreți, sunt doctor ah, Poftim, doctor, chiar și spițer Dacă țineți cu tot din adinsul Mai bine e. să mă la orice Decât să mă dez nu de Așa da, domnule Sunt oh. încântat că v-a venit mintea la loc Domnul Zcanarel, eu mă zgudui de bucurie Când vă văd vorbit ca oameni Domnule Sganare, vă cer iertare Din tot sub Domnul Zganarel, să nu vă fie cu supărare Și să ne iertați de îndrăzneală Că v-am... Oare să mă înșeli eu și să fie ajuns Doctor fără să fii dat seama Domnule Zganarel, nu o să vă căiți Vă asigur arătându-mă ceea ce simteți Și veți vedea că o să fiți Foarte mulțumit Da eh? Oh. Eh? Domnilor Domnilor eh? oh. Acum că m-ați încunoștințat că sunt doctor, da. aș vrea să știu și eu cu cine am avut onoarea. Eu sunt Valer, sluga uh, dumneavoastră. Valer. Iar da. el, el. Luca. Da. E, Luca. Da, amândoi suntem oamenii de încredere oh. ai domnului Jeron. Oh. Domnilor, gândiți-vă bine. Nu cumva vă înșelați, e sigur. Sigur de tot că sunt doctor da, da. să-mi ochii din cap dacă nu i Doctor, doctor, doctor Doctor, doctor, doctor, Ce să mă ia dracu dacă știu <gără> <gără> Și că ce doctor, cel mai scusit din lume <gără> <gără> <gără> <gără> Un doctor care a venit în la nu știu cât a mar de boli Ne, ne mai pomeni ce? De mai bine de șase ore, toată lumea credea despre o femeie că a murit era cât ce să fii îngropat, Când dumneavoastră cu de nu știu ce a Ați făcut-o să-și vină în fire și să umble prin odaie Da, brațe? de 12 ani care a căzut din vârful unui copac și a zdrobit capul și toate alea și atunci dumneavoastră l-ați uns cu nu știu ce, o alifie și i-a pus coada pe spinale porumbe și s-a dus valvărtești. Ca să facă ce credeți ce Un ce, ce, ce, ce? Ce? Îmbile, Îmbile Dar ce minun mai știu să fac Îți și domnule o, o să aveți numai mulți de pe urma noastră Și o să câștigați tot ce voiți Numai să ne lăsați Să vă ducem unde vrem e, Stați să O să câștig tot ce vreau Nu mai încape nici îndoială că sunt doctor oh, Uitați-mi da, bă, acum mi-aduc bine aminte. Despre ce este vorba? Unde trebuie să ne transportăm? E vorba să vedeți o fată care și-a pierdut grai. Pot să jur că nu-i l-am găsit eu. <gătări> Sunteți glumeți? <gătări> <gătări> dumneavoastră, domnule Valer, ai grijă de plus ca asta. Să da, da, da. știi că înăuntru sunt numai băuturi de lec. Ah, să mergem noi. Să mergem. ¡Tá, tá, tá, tá, dónde está? Ei, e, ce ce cred că veți fi mulțumit V-am adus pe cel mai mare doctor din lume Da, domnule Jerund firar să fie el mai mare dintre ei Mai mari de mare pe echipe pe pământ Toți să nu sunt buni, să-i scoată Da, da, da, e un om care s-a întrecut În vindecări minunate Chiar i-a întors la groapă pe unii Care așa să puni. E cam mufturos și are Unor clipe când se pierde Și nu mai pare ce ce este Chiar așa face pe hara se Prostește, de zice uneori Iertați-mi vorba noastră, că-i puțin Țâcri la da. Cap. Da, da, da, Dacă te uiți da. mai bine e tot numai învățătură Până în vârful Și de multe ori spune lucruri foarte adânci Da, da, Aici da I-a bucul și toată lumea Mai de mine, mor nerăbdare să-l văd Valer, da. -l -l mai repede da, e bine, Așa Așa. Da, E, ce este, Doica? Tomul, eu pun în foc nici ăsta nu o să fie mai braț decât ceilalți doamnă. așa? că după capul meu prost am mai bună doftorie pentru domnișoara noastră. Ar fi să-i dăm un bărbat cu o pe care să-l aibă la inimă. Doica, auzi, prea te Mai leagă cățeaua așa clín, îți vâr nasul peste tot. Crica să taci. Eu am crescut-o pe domnișoara. Domnule vă spun că pe toți doctorii ăștia nu dau nicio parachioară e. Domnișoara, Băi, bă. am nevoie de altceva decât revenț și siminichie Un bărbat, un bărbat este adevăratul leac Adevărata buruiană, plastorele care le crește toate fetelor Crezi că mai ai cineva cu cupete și cu păgailare? De ce nu s-a că când am văzut așa mari? Uiți cum s-a împotrivit măinței mele Cum să nu se împotrivească? Ați vrut să-i vă pe gât un bărbat pe care nu-l iubește Ia să-i fi dat pe domnul Leandru, După ne, care e, se inima V-ar fi ascultat ca un mielușa Mă prind că desușa Cum ar lua așa a, multe a, cum e Dacă ați vrea să-i o dați asta nu e pentru ea N-are averea lui lalt Care are un unchi, mare bogătaș dar care să-l moștenească a, Lasă toate averile astea care încep cu o Să-mi vorbe pe Poți oricând să rămâi de. cu buzile uflate când te bizui Pe avere care e în alt ai tot drăgat să ți se lugească urechile de poate, da, da. Dacă da, aștepți da, da. moartea cuiva ca să trăiești Numai că eu atâta știu da. În căsnicie ca și în orice Mulțumirea face mai multă bogăția mm -hmm, da. Părinții au afurisitul acesta de obicei să întrebe Ce avere are băiatul sau ce avere are fata păi... Dar nu se gândeți la viața nesuferită da. Pe care o vor duce odrasle lor după aceea da, da, Asta da. ar putea să vă intre la cap, domnule Atât ai pe lumea asta mai drag păi da, da, Și mai da. repede i-aș da fie-mi un bărbat Pe care să-l iubească da, decât da. toate averile din lume Da, ai doi că nu mai câmpi, că mai asurzi da. Taci nu te mai aprinde atâta Fiindcă o să-ți dea laptele da, în bărbat Da, da, stăpâne O, omoară, hodorogită-tea da. ți pleca da. E ghișto Domnul are... Geront nu are nevoie de trâncăneara ta Și știi, da. singur ce da, da, da, de da, da. Domnul Geront e tatăl fetei și nu tu Și are și inimă și minte Să vadă ce- trebuie da. E, e E, e gata. Vine A? doctorul. A? Da. A, domnule doctor, sunt încântat să vă vedem în casa mea da. Avem mare nevoie de dumneavoastră Mare, domnule, nu mai le veste jeron. Jeron, vă rog să nu vă scoateți pălăria. De... Hipocrat zice să ne punem amândoi pălăriile pe cap. Așa zice Hipocrat? Da. În care capitol? În capitolul despre pălării Dacă așa spune hipocrat, așa trebuie să facem Domnule doctor, aflând despre isprăvile minunate Cu, cu cine vorbiți, vă rog? dumneavoastră, domnule șeron. Păi eu nu sunt doctor Nu sunteți doctor? Eu că nu Zău, zău? Oh. <laughs> Acum sunteți doctor, domnule Jelon? <laughs> eu n-am avut vreodată altă diploma de Valer, da, Valer, ce fel de prabate de omie pe care mi l-ați adus? v am spus că e un doctor glumeț. Da, glumeț, dar o să-l tremea la dragul cu glumele lui cu toată lumea. nu vă cer iertare pentru umgăduința <sus> pe care mi-am. Domnule, do doctor, au un dumneavoastră. <sus> îmi pare rău no, nu, nu de nici... loviturile de băț pe care am avut cinste să-l irem. Da, să nu mai vorbim de asta. Domnule, da. Domnule doctor, am o fată pe care au cuprins o boală ciudată. Sunt fericit, ciudat. domnule, că fata dumneavoastră are nevoie de mine și v-aș din suflet să aveți și dumneavoastră nevoie de mine împreună P cu toată P familia P pentru a vă arăta dorința arzătoare P pe care o am de vă sluji. Da, mă rog, vă sunt recunoscători domnule pentru aceste Domnule cum se numește fica dumneavoastră? Liusin. Liusin, ce nume bun de le cui. E, cu Dumneavoastră mă să văd ce fata Dar așa. femeia asta trupeșe Cine e? Da, e, e Doica, oh, vechi, oh, vechi, da, brașe, doica. Oh, E grozavă Doi oh, doi doi În urlie Mă ploconesc în fața dumnei Cu toată știința mea Doctoricescă și tare aș vrea Să fiu ștrengarul de sugaci Care îl crește dumneata Toate leacurile Toată învățătura mea sunt la picioare Domnule, doctor. Domnul, domnul, domnul doctor, da. cu voia dumneavoastră Vă rog să-mi lăsați nevasta în pace Mă, Lucas, e nevasta dumitale? Da <gângânt> Nu știam, mă bucur și din dragoste și pentru unul și pentru altul Am să-ți sărut nevasta da. Vă rog, rog, rog. mai Ma domnul, mai domnul, domnul, domnul, domnul. Sunt fericit, credeți-mă că sunteți unul al altuia O fericire pe ea pentru care un bărbat ca dumneavoastră Și te fericez pe dumneavoastră că ai o nevastă atât de frumoasă no. Atât de cuminte Deși atât de bine făcută Pentru asta am să o mai sărut-o dar... Domnul, domnul, domnul doctor Ajunge cu atâtea ure, bă, bă, Nu vrei să mă bucur împreună cu dumneata De împerecherea asta atât de potrivită? Cu mine cu toți avea puftă Dacă cu mea gata, gata, gata fac mă fac o potrivă La fericirea amândouă ora Și dacă te îmbrățișez pe dumneata Pentru a-ți dovedi bucuria mea O îmbrățișez și pe ea Pentru a-i o dovedi și ei Domnul, domnul nu, nu mai vorbiți în traiurea, vă rog frumos Domnule, fiica mea o să vă fie dată O aștept, domnule, o aștept și eu și medicina Da, da, da, medicina unde? Uite aici, uite, e sub frunte Atunci e bine Uite, e pata mea de te e bolnava? Da da, da, da, altă fată numai Și-ar fi pentru mine cea mai mare durere dacă s-ar prăpădi A, să nu fac una ca asta N-are voie să moară fără prescripția medicului Doctorului Aduceți un E stai meu, stai aici Da, da, da Donule Geront, aveți o bolnavă care nu te dezgustă deloc Și mă prind că un bărbătoi care să plăznească de sănătate S-ar împăca destul de bine cu ea Domnului doctor! Domnului doctor! Așa că domnului și-a rizit! Foarte bine, foarte bine. Când doctorul face pe bolnav să râdă, e cel mai bun semn. Eu, Ei, domnișoară, despre ce este vorba? Ce aveți? Ce rău simțiți? Aaa, ea... Ia... <grijina> mm. E, ce, ce spuneți? E rău... S -a... S -a... S -a. S -a... Cum? non non non non non non non non non non non non non hai non S-a trezit mută, fără ca până acum să putem afla hey. Ce Și întâmplarea asta, ia am măritișul. Dar de ce? Păi, cel pe care trebuia să le ia vrea întâi să o vadă ca să mergem mai departe. Dar și cine-i prostul ăla care nu vrea ca nevastă să, să fie mută? Hey, Unde nu, nu de noroc cu să o lovească pe nevastă mea, boală asta? Hey, hey, hey. mai asta n-aș dori hey. să o vad vindecată. Do domnule, domnule doc, vă rog să faceți tot pentru a o vindeca de tulburări. Da, da, da. Dar da, da, da, nu vă sperie. No, da. da. spuneți mi muțenia asta o supără mult. Nu, da, nu. Are dureri mari? Foarte mari. Cum niște se poate mai bine? Să mișoare, dați-mi mâna, dați-mi mâna. Mm -mm. Da, domnule Seron, uite, are un puls care arată că fica dumneavoastră e mută. Băi, da, doctore, do asta e boala E extraordinar, i-ați găsit-o dintr-o dată păi, da, păi, noi, doctorii cei mari, ne dăm seama de tot de la început Păi, da, un neștiutor s-ar fi încurcat, ar fi sucit-o, ar fi învârtit-o da, Și ar da, fi spus, da, da, asta și... e, bă, asta, da no, Eu merg dintr-o dată la țintă și vă spun, să știți Că fica dumneavoastră e mută Nemai pomeni da, da, aș cine să-mi spuneți Din ce i-a venit muțele Nimic mai ușor I-a venit din faptul că Și-a pierdut graiul Ia, uite, nu, Foarte bine Dar acum v-aș ruga să ne spuneți Pricina pentru că și-a pierdut graiul Păi da, cei mai mari Autorei noștri Vă vor spune că pricina este o Piedică, ivită în mișcarea limbii Aha, iau da. Bine, dumne, doctor Dar da, care e părerea dumneavoastră Asupra piedicii vite în mișcarea limbii bă, Aristotel în privința asta Spune niște lucruri foarte A. Foarte frumoase Cred, cred, da, sigur bă, Era un om mare fără de mare. Da. Era cu un cap mai mare decât mine ca să, da, ca să ne întoarcem prin urmare La raționamentul nostru Susțin că această piedică evită în mișcarea limbii da. Da? E pricinuită de anumite substanțe lichide yeah. Pe care noi, între noi, savanții Le numim substanțe descompuse de Descompuse, zici, adică da, da, da. substanțe da, care da. se descompun Ia. cu atât mai mult cu cât aburii formați din exalațiunile influențelor contagioase oh, care nu, se ridică nu. în regiunile atinse de boală da. și care vin, ca să zic așa, da, ca da, să da. uh, uh, uh, pricepeți latinește. Da, nu, nici eu nu. Nu latinește? Nu. Cabricias, Arici Turman, Calamus. Singulariter nominativo, wow. heac muza, muza, bonus, bona bonum, Extra. Deus sanctus yeah. est necratio latinas. Yeah. Et iam dacoare pentru ce, que substantivo et adjectivum concordat in gerii numerum escasus. Uuu, uh, de ce n și o îi zice așa de frumos nu nimic. Asta om om deștem, nu jucărie. Oricand oricând acești taburi... De care vă vorbesc Pornesc să treacă din partea stângă Unde e ficatul hă, În partea hă, dreaptă Unde e inima Să întâmplă ca plămânul Căruia noi îi spunem în latinește Armian Fiind în legătură cu creierul Căruia noi îi spunem în grecește Nasmus -n -n, Prin mijlocilea vinei cave Căruia în ebraică îi spune în cubile cu ce? Să întâlnească cu în drumul lui Numiții aburi Care unul Cumplu verticulele omoplatului și fiindcă numiții aburi au o anumită influență vetemătoare da, da, da. vă rog însă fierbinte acum să deschideți bine urechile da, da, da, da, da. Ia, ia, au o anumită influență vătămătoare v Care e, e pricinuită, fiți atenți, Care e pricinuită de înnăcrierea substanțelor lichide Ce se produc în concavitatea diafragmei Se întâmplă ca acești aburi Să osabandus nevius nevius portarium chipsa milus Și asta e toată pricina pentru care fata dumneavoastră este mută ai, în frumos știe să le spui. Ah, de ce nu merge și mie gura? Nici vorbă că nu se poate judeca mai cu cap. Ah. Un singur lucru m-am mirat, domnule doctor. Lucrul ficatului și al inimii. Dar îmi pare că le așezați altfel decât sunt. Că inima vine în stânga și picat-o dreapta Da, domnule jerunt, asta era odată da? Dar acum le-am schimbat pentru că astăzi aia... facem medicină după o metodă cu totul nou Domnule doctor, asta nu știam și vă cer iertare pentru neștiință? Da, nu e nimic, nu e nimic Nu sunteți ținuți să vă pricepeți ca noi care suntem doctorii da, Neapărat, neapărat, da, da, da, da, domnule. Și credeți că e de făcut cu boala asta? Da, și cred că e de făcut? Da, da, da. Părerea mea e să puneți fata la pat și să-i se dea trepleac pâine multă muiată în vin. De ce așa, domnule? Fiindcă în vin și în pâine, dacă le amesteci, uh -huh. se găsește o însuștire plăcută care îți dă chef de vorbă uh -huh. și, nu vedeți că asta li se dă și papagalilor și că da. hrănindu-se așa învață să vorbească? Așa e! e mai... Ce o mare sunteți! Repede, pâine multă da. și pireca! Da. O să mă întorc pe seară să văd cum îi mai... Da. bine, bine, bine Do dumneata, da. dumneata mai stai puțin da. E, domnule Geron, hey. pe doi că trebuie să o medicamentez puțin. Pe, trebuie... pe, pe cine, pe mine? Da, da. No, da. Eu sunt sănătoasă, tu. De, cu atât mai rău, doi că cu atât mai rău, cu da. atâta sănătate nu e bună. Așa că nu ți-ar strica niște lipitori și Voi, un de... plistiraș îndulcitor. Hey, da, da, da, da, da, domnule, doctor, uite, un obicei pe care nu pricep. De ce să și lase sânge când nu e bolnav? Da. Că nu are face, nu are face, obiceiul e salvator. Ah. Și așa cum bei pentru setea care o să-ți fie, trebuie să-ți și sânge pentru uh. boala care o să fie. Nu mai pot eu de ce o să fie și ce o să vie Cum, îndrăznești să cârtești împotriva medicinei? Ah. Ești îndrăzneț, la boală, dar avem noi accii de cojocul de metali, să știi că. Domnule Jărnont, vă spun bune ziua. Vă rog, domnule Duș, mai mă Pentru ce? Pentru ce? Să vă dau bani, domnule. Nu, nu, nu, iau bani, domnule. Dar nu, nu, nu, nu, nu. Vă rog, stați puțin. pentru nimic, nu, vă rog, domnule Duș. E grumit? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, e ce ruptul capului. Dar nu pentru bani, nu cred. Nu, vă cred, dacă nu. Bine, fie <laughs> Da, e cât se cuvine? Da, eu nu fac negustorie din medicină știu, știu. Eu nu știu ce-i lăcomia Dar, ce domnule, doctor, nici prin gând nu mi-a trecut așa ceva Sluga dumneavoastră no, no. Sluga dumneavoastră, doctor Zău că e bună treaba să fii doctor Numai să nu... Domnule nu le vă aștept de mult, am nevoie de ajutorul dumneavoastră Dați ți mi mâna, da -ți mi mâna. așa, așa Uite, un puls care nu-mi place deloc, nu, dar nu, deloc... Nu, nu, nu sunt bolnav, domnule, și nu pentru asta am venit la dumneavoastră că nu sunt bolnavi, de ce dragul nu, nu spunești? Nu... Nu sunt și vreau să vă povestesc totul în două cuvinte. Mă numesc Leandr și sunt îndrăgostit de Lucind, de fata pe care ați examinat-o, Adine Și cum din pricină că tatăl ei nu are ochi să mă vadă, mie cu neputință să mă apropii de ea. Așa că îndrăznesc să vă rog să-mi sprijiniți dragostea ajutându-mă să pun la cale un șiretlic un ca să-i pot spune două cuvinte de care atârnă toată viața și fericirea mea. Trebuie și de mai ei, dumneata, domnule Cum îmi trebuie să fii la mine Ca să te sprijin în dragostea dumitare Și cobor demnitate de medic La murderii de felul domnule, ăsta vă rog, nu faceți Va fac ce vreau, ești un neobrăzat Un mai, mai încet Un nelușinat Vă rog O să te arăt eu că nu să ai găsit omul Și că e o nemaipomenită obrăznicie să... Domnule, punga e a dumneavoastră da, Nu vorbesc despre dumneavoastră, domnulele Andru, care sunteți un om cinstit Și sunt fericit că vă pot fi de folos Dar sunt pe lumea asta Unii obraznici care iau pe oameni Drept ceea ce nu sunt Și vă mărturisesc că asta mă scoate din fire Vă cer iertare, domnule, pentru un drăznal lăsați, lăsați, lăsați gluma Despre ce este vorba? Aflați, domnule, că boala de care vreți să o vindecați este o boală născocită Doctorii și-au spus în privința asta părerea atât cât puteau Și-au dat vina care pe creier, care pe intestine, care pe splină, care pe ficat Dar numai dragostea e adevărata vinovată Și lui Lucinda a oh. născocit boala asta pentru a scăpa de un măritiș pe care nu-l dorește oh. Dar ca să nu fim văzuți împreună Haideți să plecăm de aici și o să vă spun pe drum Ce aștept eu de la dumneavoastră da, să mergem, să mergem, domnule Am prins pentru iubirea dumneavoastră O dragoste pe care nu vă puteți închipui da. Și chit că m-aș face de risca doctor Sau o trimit pe bolnavă pe lumea altă Sau o, o trimit în brațe oh. Haideți Pătacă de da. Ce spuneți? Îmbrăcat cu haina asta și cu perucă, tatălui Sinde, care de altfel nu mă știe prea bine o să mai ia drept spițel? O, oh, nici vorba, nici vorba. Atunci vă rog, ar fi bine să știu și eu 5-6 vorbe mai grozare așa de medicină cu care să-mi impănezi vorbirea, ca să pot trece dreptul om hârșit în treburi din astea. Uș de ești, domnule Leandru, nici dai nevoie. Haina oh. e totul, nici eu nu știu mai mult decât dumneata. Cum asta? Să mai dracu dacă am habar de medicină. Mm. Ești un om cum se cade, și am să Vorbesc deschis, cum ei vorbesc și ta mie. Cum chiar adevărat nu sunteți. Nu, eu, e, Nu, nu! Nu! M-au făcut doctor fără voia mea. Nici <laughs> nu mi-a trăzlit niciodată prin minte că am să fiu atât de învățat. Eu m-am potignit la colegiu într -a doua. Dar dacă am văzut că ei țineau și ca să fiu doctor, am zis. <laughs> Hai să fiu Pe spinarea cu o vrea parte de mine Totuși nici nu ți-nchipui cum s-a răspândit minciuna asta Și cât se pot toți încăpățâna să mă crede de meserie Aleargă toți la mine din toate părțile Și dacă lucrurile au să meargă tot așa Mă bate gândul să rămân toată viața, doctor La naiba, nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap Că nu sunteți un doctor adevărat. Uite că se apropie niște inși Care după mutră vin să se arate la doctor Du-te și așteaptă-mă lângă casa iubităților de da, de de mă duc, duc. Sluga, domnul doctor Sluga Sluga, Sluga. Eu Io, Stibu Așa Și el feciorul meu, pe rând Sluga Și am venit la dumneavoastră să ne ajutați Dar ce este, ce Biată Iată, maică, s-a de peret De șase luni a căzut la pat Care nu se mai ține pe picioare Da, și? Și ce vreți? De ziceam să ne dați o Care să o Trebuie văzut ce boală are și... Are boală de ipocrizie, domnul. Ipocrizie? Da, să vedeți, s-au umflat peste tot. Și se spune că s-au umflut toată de atâta seriozitate că ficatul, rânza, or splina ei, cum aș vrea să-i ziceți, în loc să facă sânge, nu mai face decât apă un încinge zilnic la două zile odată fierbințelele cu opoțele, cu junghietor la încheietorile picierilor, apoi se înnăbușă ca la tusea combustibilă Așa. și numai mai apucă niște sincoape și niște gombulțiuni, cam jura că e dusă. Așa. P am recepit mai bine de șase taleri, pe niște prapuri ce-a trebuit să înghită, pe infecțiuni de zambilă, pe sirop de tocnic, au trebuit să-i toarne pe gât o doctorie de zice vinermetic, dar tare m-am temut că cu vinul ăsta ajunge pe apa sâmbetii. Așa că am venit la dumneavoastră să ne ajutați, ajuta. domnul doctor. Da, da, da, da, da, e, da. să venim la ce ne doare, prietene. Ei, la ce ne doare? Ce ne doare, domn doctor, e că vă rugăm să ne spuneți ce trebuie să facem. Eu nu înțeleg ce vrei. Domnul doctor, vă spun eu, domnul doctor. Maica mea e bolnavă. Așa. Și uitați-vă, v-am adus doi taleri da. Ca să ne dați bun leac Ah, da. doi taleri Păi da. și așa pe, pe dumneata te înțeleg Iată un băiat care vorbește limpede Și știe să lămurească totul Despui că mama dumnei Este bolnavă de hidropizie așa, așa. Și că i s-a umflat tot trupul așa, așa. Care febră cu dureri la închieturile picioarelor Și că e apucat uneori de sincope și convulsioni Adică de leșină. Da. da, da, da, da, da, da, da, da, da. da, da, da. Păi, te-am înțeles de cum ai deschis gura Și acum îmi cer un leac Da, domnul Da, un leac care să o vindece păi, așa îmi dau eu cu gândul că... E, uite... E, luați bucata asta de brânză, brânză. Și, da, și dați eu să mănânce. Brânze? Da, Dar păi doftom. da, asta e alte brânze bătute cu aur, uh. mărgean și margaritare uh. și cu multe alte lucruri de preț. Domnul, domnule, vă rămâne îndatorați și ne ducem să-i dăm prevedere. Brânze, da, duceți-vă, duceți duceți-vă. Dacă moare, aveți grijă să-l îngropați cât mai bine. Da. Ei, și acum să trecem la treabă.. Oh Oh frumoasă doica, doică. inimii mele. Sunt fericit că te întâlnesc Când te văd, ești pentru mine Care vento și siminichia Și sarea mare care-mi curăță Sufletul de orice tristețe Doamn, doctor, oh. că prea vorbiți frumos Pentru mine și nu pricep Nimic din păsarea scat dumneavoastră Te rog, doi că Te rog, îmbolnăvește-te Îmbolnăvește-te De dragul meu N-ar fi bucurie mai mare pe lume Pentru mine decât să te caut Să dumneavoastră, da. E mai bine necăutată? Oh, dacă ai știi cât te plâng, Nurlio, că ai un bărbat atât de, de gelos și de urs. Oh, ce să fac, domnule, e pentru ispășirea păcatelor mele și vreau, nu vreau, capra trebuie să pască acolo unde e friponito. Cum? Lângă un bătăran ca ăsta da. Un om care nu te scapă din ochi Și care nu lasă pe nimeni să-ți vorbească bai, Și că n-ați văzut nimic n a văzut decât o leacă din suceala lui a, Și cu putin? Da. Și poate un om să aibă sufletul Atât de, de, de jos Încât să chinuiască o ființă ca dumneata a, Numai pe cât să știu eu Frumoasă doică Și care sunt pe aici prin prejur, Ina. Care s-ar socotii fericit Să rute măcar Fuișoarele fușoare lipici, duselor, de vitale. de cum s-a putut ca o persoană atât de bine făcută să cadă pe asemenea mâini? Și ca un neting, un. un uh, iar mă, doi, că dacă vorbesc așa de soțul de-i Nu, doamne, eu nu știu că tot ce spuneți i se potrivește. I se potrivește, doi, că i se potrivește și i-ar potrivi să-i potrivești și ceva pe frunte <laughs> <laughs> ca să-l pedepsești <laughs> pentru tot pe bănuielile lui. În domn doctor că dacă ar fi numai după ce se cuvine, nu știu la ce dracie ar împinge. Ea pe cinstea mea că n-ai face rău, să te răzbun cu cineva pe el, îți spun eu, o merită și dacă aș fi atât de fericit frumos. alegi pe mine avero. Vo caute stăpânul meu Don Jeron. Eu și eu întrebam pe doi că este pânul ei. Domnule doctor, Sluga. A, dă-nășelon, Ei Cum mai bolnavă bolnav Parcă ceva mai rău după leacul dumneavoastră Cu atât mai bine, asta înseamnă că leacul lucrează Da, da, da, da tot lucrând, meteamă să nu de de gata Nu, no, nu, no, nu, no, n-aveți nicio grijă Am atâtea leacuri care bat orice și nu de decât clipa agoniei ci, Cine e omul acesta care se apropie? E spiserul care îmi prepară leacurile Ah, ca Fica dumneavoastră să aibă nevoie de oh, el uh... da, Domnul, domnișoara vrea o leacă să se miște Da? A, asta o să-i facă bine Haide, haide, haide, haide, haide, domnule spițer Ia te rog pulsul ca să discut pe urmă cu dumneata despre boala ei Da, da, da Domnule da. jenunt, uh... da. Se dă o mare și subtilă bătălie între doctori -a, Pentru a se afla dacă femeile sunt mai ușor de vindecat decât bărbații Vă rog să ascultați cu mine asta da, da. E, Unii zic că nu Ceilalți zic că da Iar eu zic și da și nu I -a. I -a. Cu atât mai mult cu cât o substanțelor lichide opace Care se înfruntă în temperamentul natural al femeilor Iubita mea, avem un plan da. Doctorul e de partea noastră Așa că tu va trebui să-ți recapeți glasul Și să-i spui da. tatălui tău că nu te vei căsători decât cu Leandr Adică cu mine da. deci? da. Aceasta este da, cauza da. pentru care latura brutală Vrea totdeauna să domine pe cea senzitivă da. Vedem că inegalitatea opiniilor lor Depinde de mișcarea obligă a cercului lunei Și după cum soarele care își împrăște razele pe concavită tatea pământului își găsește. Da, e, da nu da, da, da. n-aș fi niciodată în stare să iubesc pe altul. Ui, ia uite, fata mea vorbește. O putere minunată a leacului. Slăvite, doctor, cât vă sunt datorat pentru vindecarea asta uimitoare. Și cum vă pot mulțumi pentru asemenea faptă? Da, uite o boală care mi-a dat mult de furcă Vai. Da, mi-am recăpătat graiul Vai, Dar ce... mi l-am recăpătat pentru a-ți spune Că nu o să am niciodată alt soț decât pe Leandra. Și că, zadarnic, vrei să mi-l dai pe voras Nimic nu mă poate clinti din hotărârea pe care am luat-o Orice mi spune e degeaba da, da, Toate da, vorbele da, dumii o să fie E un lucru la care sunt hotărâtă da, da, Dar da, ce da, putere da. părintească nu mă poate zili Să mă mărită împotriva voinț nu, nu Inima iese, iese, mea. Către. Nu se va pleca în fața acestei tiranii. Oh. Și mai bine mă duc la mănăstire decât să mă marit cu un om pe care nu-l iubesc. Dar, nu, îți... în zadar, pentru nimic în lume. Îți pierzi vremea. Nu vreau oh, și da. Nu, ce și voi de vorbe. Nu pot să iubii stabile. doctor, vă rog să vă din nou. No, vă bă, asta nu, pe asta, doamne, cu neputință. Tot ce pot face pentru a vă fi pe plac este, dacă doriți, de. să vă surzet pe dumneavoastră. Vă ah, să... foarte mulțumesc, Luciu are! Nu, ori că dai să -mi... Convingi, nu o să mă îndupleci O să te băriți cu o chiar în astăziar Mai bine cu moartea Doamnele Jeron, știți, vă Lăsați-mă să tratezi eu boala asta Da. E ca oricare altă Și cunosc eu leacul care vine de hac e, Adică ați fi în stare, domnule doctor Să vindecați și această boală da, Și credească pe am leacuri pentru orice ce Iar Aici. spițerul nostru ne va fi de mare folos În tratamentul ăsta da, da, da, Colega, a, vezi bine că înflăcăra pentru acest an cu tot împotriva voinței tatălui așa că nu mai e timp de pierdut numai, numai. substanțele sunt foarte măcrite și e, e musai să găsim repede un leac răului ăsta da, da, da, da, după mine eu nu văd decât un singur leac și anume o doză purgativă de spalatis de putinas pe care se o amestec, așa cum se cere cu două porții de matrimoni. În pilule. în pilule Poate că o să facă puțin tele-nazuri Înainte de a lua acest leac D da? Dar cum îți cunoști meseria Stă în puterea dumii s -o convin s -o Să o Și să o faci să Cum vei putea mai bine așa, așa, așa. Da. Iau și de cu ea o raită Prin grădină Ca să pui substanțele la punct, la punct, la punct Între da. timp Eu voi sta aici de vorbă cu domnul Jeron da, da, Ai grijă da. să nu pierzi vremea da, da, da ce, ce doctorii sunt astea, domnule? asta pe care le-ați prescris Mie pare că n-am auzit niciodată nee, de ele. Păi sunt doctorii pe care le folosim în cazuri urgente <gri> Dar da, ați mai păminit vreodată o neobrăzare ca ei? <gri> Fetele sunt uneori cam încăpăținate cam... Eu însă de cum mi-am dat seama de furia acestei pornini Mi-am încăiat fata în casă fost da, a, a, a, a foarte înțeles? <gri> da, da, da, și le-am tăiat orice prilej Foarte bine, foarte Întăpla cine știe ce nebunie dacă le-aș fi îngăduit să se vadă Da mie îmi spune să... chiar că ar fi fost în să fugă cu el Judecați cu multă chip însă. A, a, a, a, Am auzit că el pace și pădragul Și pădragul în patru pentru ei pe putea O, Dar nu o să-i no, Păi cu? No. <laughs> Dar nu se pune cu un prost și nu vă poate întrece el în șiretlicuri Da, da, da ca <girica> dumneavoastră <girica> Mai rar M-ați <îmimit> <îmimit> ce m-ați la mare ce ce a spălat putina Cu liandru al era spitzeru Și daravera a pus-o la care, dom doctor să vă lucrați pe pelul asta! Repedea un polițist și vede să nu șteargă nici a, -o a, Așa, -o, la dar, dar, dar, le, o să te dau pe Doctor domn, doctor pochii mei, goză de spânzure, stai, stai, stai, stai, nu te cu cotulești, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai. Ah, Da, fiind ce am trecut până am casa asta, asta, domnule, da. ia spune ce mai știi de doctorul ce vi l-am dat Da, uite o să-l spânzure Păi, de mine, bărbatul meu, bărbatul meu spânzura, dar ce a făcut? A făcut că a pus la cale răpirea donșoarei noastre Dragă bărbate da. Dar ce e chiar adevărat că o să te spânzure? Da, După cum vezi sau să mă... mă o, și o să primești tu la... să te omoare aici de față cu atât lui. ce vrei să fac? Da, măcar de-i fi apucat să rânduiești surcelele alea uh. Tot a fi fost o mângâiere uh. pentru mine uh. Hai, du-te, du-te, du-te, du-te du de aici că îmi și inima. Nu, nu, nu, nu, uh. nu vreau, nu, nu, eu vreau să rămân lângă tine uh. Să-ți dau curaj să mori uh. și să nu mă deslipezi de tine până nu te-ai vedea spânzurat uh. Polițaie vine mai decât și o să mi te într-un loc unde o să fiu sigur de dumneata ah, Nu s-ar putea schimba asta cu o ciumăgeală zdravă în așa N-nă, judecata m-am ah. fătărât Domnule, domnule, vine cei doi zucari He! domnule ha. Am venit să vă arăt adevăratul chip al lui Leandru. și s-o supun din nou pe lisind voinței dumneavoastră. Domnule, n-am de gând să vă răpesc fata și nu vreau să o iau decât din mâna dumneavoastră. Domnule, vă rog, ascultați-mă, ce am să vă spun este că am primit adinaurinștii în țara că unchiul meu a murit și că sunt moștenitorul întregii lui Averi. Domnule, Vai de mine, domnule, văd că în sunt deosebit de, de mărecii. Și vă dau fiica cu cea mai mare bucurie din lume Mulțumesc scăpa medicina Aici. cu obrazul curat mm, Acum, da. dacă tu nu te mai spânzură Fă-mi plăcerea și rămâi doctor Fiindcă eu ți-am făcut rost de asemenea cinstei Da? Deci tu mi-ai făcut roz de loviturile de băț Domnule Sganarel, urmarea a fost mult prea frumoasă ca să-i mai păstrezi pică Fie, fie, îți iert loviturile de hatirul măririi la care m-ai ridicat Dar pregătește-te să trăiești de acum încolo în mare respect cu un om de însemnătatea mea Și da. ia seama, nu uita că mânia unui doctor e mult mai detemut de cât s-ar putea crede. Ați ascultat? Doctor fără voie, de molier. Traducere de Sică Alexandrescu și Mircea Ștefănescu. Adaptare radiofonică de Ștefan Hajimă. Distribuția a fost următoarea: Zganarel, George Constantin. Jeron, Ștefan Mihailescu Breila, artist emerit. Lucin, Virginia Mirea. Leandră, Șerban Celea. Martin, Gina Patrici, Valer, Cornel Vulpe. Domnul Robert, Dem Savu. Luca, Mircea Albulescu, Jacqueline, Dorina Lazar, Thibault, Ion Angel. Peren, Stefan Hajima. Un balet, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Inginer Tatiana Andreic. Regia artistică, Cristian Munteanu. Alege Radio România!